Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah, hamd al-khafiyy al-ghair al-nazaratih. Shu'adala ila hidzal lahul wahidoh bil shalihalah. Wa shu'adala Muhammad al-ghabuh wa asyuruh. Sallahu alaihi wa ala ali wa ashabihi wa rasala alnyahe. Atas sekali syukur dihdiayom din wasal warahmatullahi wabarakatuh tercinta amarak ikhwatiku dan saudaraku kaum muslimin yang saya hormati serta hadirin yang berkumpul di dalam Allah taala Subhanahu wa taala mada dengan pembahasan kita siang hari ini dari kitab Al-Bawwab fi Fiqh Al-Hadith di bawah di husnul khatimah dan tadi kita selesai di kaidah apawabiyah yang keempat kita masuki ayat atau hadis yang kelima. "Qala al-Qadir Shaykh, salaf yang teragis Ali Shaykh, khabirul Qaud al-Qalai al-Qalisi menteri kekuatan, war Qawali muqabid dan Qawali yang kelima, al-Nawawi yang ditukar untuk Sewa ruayat doal atau ruayat doa, lalu dari Muslimi an Yasina hadir nizar Shari as-sari. Lalu yang panji-panji, bendera-bendera yang diangkat ketika penyembelihnya, semoga tiel-tiel, bendera-bendera. Sawah Dubai itu royalti jual bendera-bendera negara-negara, slogan-slogan suatu negara, atau royalti bendera-bendera paradi, ya sembilan pokok kegiatannya, atau apapun. Dan bukan Muslim hendaklah seorang Muslim itu menyiasatnya di misalnya. Man inbariya dalam inbariya jahil. Al-Sahif, ya Al-Sahif. Meezanu Ahl-Sulat wa Jemaah. Ya itu inbariya Ahl-Sulat wa Jemaah. Al-Latih man wazan pilih, faibna wazanmu sayakonu kispa. Waih wa maha muhja fi mizanih. Ya bahala asas orak abidahun inbariya jahil inbariya jahil sahidari yang mengatakan ketimbangan ahli sunnah dan jamaah maka sesuatu yang dikibalkan akan adil. Allah SWT berkirman وَلَا بَعُلْ مَوَزِينَ وَقِسْفَ وَدِيَوْنُ خِيَامَةِ فَلَا تُسْلَ مَرْسُ الشَّيْطَ dan kami akan mengatakan timbangan ketimbangan yang adil di hari kiamat tidak ada seorang pun satu jiwa pun yang bisa dilih Nah, ahli sunnah dan jamaah mempunyai tibat ketimbangan-timbangan Dengan kibangan-kibangan itu ada yang benarkan setiap permasalahan setiap perkara segala sesuatu Dengan kibangan itu, dia mengukur menimbang pemikiran Dengan kibangan tersebut dia menimbang yel-yel, slogan-slogan seruan-seruan Apa bentuk, bagaimana kondisi dan keadaannya Nah Kimana timbangan tersebut dijelaskan oleh para ulama dalam para ahli sunnah wal jamaah. Secara istilah timbangan itu adalah berikut. Ad-dhismu al-awwal ilammah, timbangan yang utama. Ma'azin ia diuzam mira Islam di antara adami. Timbangan ...yang mana dengan kibalan tersebut diukur benar atau tidaknya dakwah sesuatu kepada Islam. Yudha'u fiyat dakwah Islam bin anmih sihat ijata dakwah. Ar-Rawiyyat al-adhi turfa'u wa-tun sabu'ilat Islam. Yang berhati-hati. Yang Berdira-berdira yang dikibangkan Didisepatkan oleh selalu banyak Banyak kelompok Golongan mengatasnamakan Islam Fala mudah Tensinya Tidak terlalu Timbangan itu harus Berdira-berdira tersebut Semua-semua yang mengatuh Mengatuhkan mengatuh Islam itu harus ada timbangan jadi daripada orang Muslimah, jika berniat untuk Muslimah, semua itu betul. Terapca atau terapcau pada dasar ahkam syarikah lebih jelas daripada ayatnya. Maka berdasarkan hasil sembalan tersebut, setelah ada kita sebuah kelompok nama-nama beristimewa atau nama-nama beristimewa hendak berbuat berlaku tidak itu adalah daripada Muslimah seluruh Islam maka berdasarkan itu Anda bisa menyimpulkan hukum hukum syar'i yang harus terjadi. Nah ini sesuai dengan arahan-arahan timbalan -arahan pimpinan-pimpinan uh, para ulama dan ulama. Nah, ini ambil misal, atau mau. Ada satu fokus yang ada di pertanyaan dari zaman sekarang bagaimana kita menindakan kajian itu sesuai dengan Islam atau tidak dari anda atau tidak Nah, harus kita timbang dengan timbangannya itu nak timbangannya itu seperti, timbangannya apa? Timbangannya menimbang tidak Allah itu benar atau tidaknya? Timbang sumber dia berikan dia apa? Kemudian setelah kita tahu kajian itu seperti tadi, bagaimana dia memahami wujudkan itu? Apakah betul berdasarkan kemarahan berdasarkan soal itu Kau nama-kau kata dia yang sumpir atau burung kumpir saja Yang ini boleh kimpangan kimpangan, ini yang pertama Yaitu kimpangan untuk kumpul benar tidak ispat dia kepada Islam Yang kedua kimpangan Mawasin nabi kumpiran karena ada Islam Minat yang ini yang, dari yang, benar -benar yang kedua tadi timbangan yang sangat luar biasa, semua itu benar tidak disebarkan kepada Islam. Yang kedua, timbangan untuk mengukur kesempurnaannya kesempurnaan Islam. Apakah dia betul betul psikoman atau yang disebutkannya itu atau betul betul psikoman yang benar-benar Islam -benar atau tidak? Selamat, tidak? Nah, semua kelompok-kelompok mengaku mengajak pada zaman itu. Nah, dan ternyata cukup ada yang paling dekat kelompok tersebut. Pada pemerintah ini ada yang tidak jauh, namun imbangan ini. Kata beliau, yang pertama, imbangan yang pertama ini benar-benar tidak indisipas seseorang kepada Islam itu kompok itu benar-benar itu generisnya. Dan imbangan yang pertama ini nanti bisa hasilnya menentukan kubur dan iman. Akibatnya, yeah, terdapat imbangan yang salah. Seseorang bisa saja mengkafirkan orang lain, mengeluarkannya dari dari Islam, kerana imbangan tidak benar. Hal itu bukan bagian dari Islam. Nah. Sebagaimana juga, terdapat imbangan itu terliur, iaitu jadi akhirnya dia masuk ke kelompok tersebut dalam Islam Syiah, misalnya. Ketika seseorang menjadikan imbangan yang benar, akhirnya kelompok suci itu masuk dalam bagian Islam. Parahalup tidak, nah ini ada, itu dia. Hanya orang yang Muslimah atau mukminah, Kami Yahudi yang ada. Apakah bendera yang dikibarkan kat dia itu Muslimah atau mukminah atau hantidah? Ini di mana yang menilai itu bagian dari bagi Islam kita. Di yang dikeluarkan yang dijunjung dan dijunjung adalah juta orang yang susah cima alamudah, kawan-kawan Yahudi atau Yahudi sekarang kita sudah tahu ia akan bagian Islah Karena di dalam Islah itu adalah Al-Quran Al-Fatihah Di lantai yang saya menjelaskan, kumatnya terkecablah menjadi 73 golongan Berarti umatnya mesti masuk ke bagian dalam Islah Kalau sekalanya tidak masuk ke dari situ Bukan kumat dari Muhammad SAW Setelah kita tahu, kalau itu masuk ke bagian dari kumat dari Al-Fatihah Kita tiba-tiba dulu Kebalangan kesembuhan. Hal, apakah tilkar allah yang panji yang mereka kibarkan, mesti terima, lus, berat-berat setuju? Sebagaimana di oleh Allah dan Rasulnya, apa ada kekurangan-kekurangannya? Nah ini, ini sangat penting dipetamui oleh seorang Muslim. Jadi di ini Bunda dan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dari undangan itu Anda bisa merebutkan sikap jalan mana seharusnya bagi ini sehingga tidak bingung di kajian mana yang harus diikuti Anda mencari kajian yang muslimah mukminah dan salihah ana dulu ana paham ana ana paham sih nah ana jadi timbang jelas tersebut ini jelas, pertama bertumpuk kepada kekuatan, kepada sumber, kemudian kepada pemempan seoleh, kemudian dia kita berjalan menemukan sesuatu, keluarnya di atas itu, ya kemudian lagi kemudian panjang setias yang berbakti berhak, ya di atas itu kepada peradaban, kita dibagi dua, itu kelompok ya, ya nah, jadi jelas anda bisa melihat akhirnya anda bisa menemukan ini maksud tinggal kan ini harus anda ikuti. Jadi di sini Syekh menjelaskan Manjau ya lebat sampai akhirnya beliau juga menjelaskan sini salah satu contoh seperti yang saya sempurkan tadi Kesalahan dalam dunia baru itu Sampai akhirnya menafilkan Misalnya yang berhukum di satu itu Pemerintahan yang takfir atau tidak Itu dibanding yang pertama tadi Misalnya jahil layak dari Tuhan Yang dimana misal Allah Kalau melainkan hubung Terhubung kepada siapa yang kita hukum Demi-melainkan takfir dan dengan imbangan apa dia menerapkan ayat tersebut kepada pemerintahan kaum Muslimin? Ya, Jelas-jelas. Ketika dia salah membangun itu, kalau dia imbang dengan akal, dia logika dengan logik, dengan hawa hati, dengan keadaan ilmunya maka itu akan membuat dia menghasilkan luar materi jenis. Yes. Jadi sangat sangat penting imbangan-imbangannya seperti itu. Tentu yang lima ini tidak akan bisa didapat atau dimiliki oleh seorang Muslim jika mereka tidak belajar para ahli ilmu dan tidak belajar atau tidak hadir di medis medis ilmu. Baiklah, jadi di zaman fitnah. Jadi kesimpulannya di ayat yang kelima ini, di zaman penuh fitnah ini banyak semua dan dakwah anda harus menimbang siapapun. Semua dan satu yel slogan Dengan imbangan syarikat Misalnya dari akhirnya Bisa dihasilkan apakah Ini bagian dari iman, dari bumi Dari Islam? kemudian apakah Ini sudah betul-betul berjalan Di atas jalan seluruh suara Namun di juga me Memberikan contoh-contoh tentang Masalah ekopalan Seperti itu ya, kita bahas panjang lebar ya kita langsung masuk bisa dia ke yang dia Tanya yang mana Dia akan langsung Annelil kawli wal'ana'il fita'i Bawadid Maksudkan Bahawasan setiap perkataan Walaupun perbuatan di masa-masa Bajak fitnah itu memiliki Bawadid, aturan-aturan Pada isyak sunu wa khalid Ia tulakah asal tusdium Ini Ini putih Bukanlah setiap perkataan yang kamu nilai baik, harus kamu ambil air. Walaysa kullu fi'lin yaitu laka'asani at'anmu Dan, bukanlah setiap perbuatan yang anda nilai baik, harus anda kerjakan. Jadi, di zaman saya semuanya harus menurut siapa, sebatas dengan Jangan asal anda bilang, oh ini bagus, benar-benar kan? baik. Oh ini bagus, benar kan? Kerana fitnah kau bukan fihah. Karena fitnah karena di fitnah kau bukan fihah. Ya Tuhan, kalau ini Karena jika Allah mengucapkan hal tersebut berarti kan perbuatan tersebut di masalah fitnah akan menyebabkan kesejahteraan dan bencana. Oleh karena fitnah amal kau fihah ya Tuhan, dan ada di sini fitnah yang istilah perbuatan itu akan dan kesejahteraan. Oleh karena itu jangan-jangan beliau memberikan contoh sebagian sahabat kizam, kitnah, kekurangan atau sahabat itu menimbulkan sebagian hadis contoh Abu Hurairah Abu Hurairah pernah bersebut berkata hafiztu mirasulka sallahu alaihi wa sallam wui'a'ani aku hafal dua peluayat Dua hadis dari Rasulullah s.a.w. Apa ahad hukumlah al-sabat satu? Satu sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan. Ingat, dia tak Sebuah ilmu dari-dari. Ada dua ilmu dihapal. Yang satu sudah saya sampaikan. Wa amal ada pun yang berbuat. Walauka jastumulam ujik ahad al-hulukum. Baru'ah al-hulukum. Yang satu lagi kalau saya sampaikan saya rasa ini akan terputus dia tahu kalau dia sampai kan kata-kata perbenaran itu, hadir itu akan beri gunungnya, apa yang memakai akan dia akhirnya dia sampai kan Izahul hadith ini zaman sahabatku. Wuha kata, dan hadith al tibyan umbernya jisni kan hendak disebut sebagai umbernya. Dan aku jari ke dalam hadith, dan hadith al tibyan kata, ini di zaman alauiyah. Karena muallaui waktu posisinya kuat. Wuha muallaui itu yang dikatakan itu, kalau kita setelah perselusian Qur'an, dan akhirnya, khilafah kembali kepada ma'aliyah, di dalam persatuan. Ketika Al-Hassan menyerahkan kepada kepada Muhammad. Aku tahu, tujuan dia menyembunyikan hadir itu, ada tidak menyembunyikan itu. itu tapi dia melihat bulur jauh lebih besar. Akhirnya dia dia simpan. Kita bersabar. Ini menunjukkan hati-hati. Kalau seandainya di zaman fitnah, zaman perselisihan dan transaksi ini, yang ada sampai jadi malah seperti menyiram bara dari perang bakar maka yang sampai Akhirnya fitnah bertambah bertambah besar. Bulur lebih semakin besar tidak ada peranan tidak sampai tidak disarikan seperti kamu orang dia orang dia bawa orang orang tua orang kata mereka tidak halim tapi mereka membujuk dan sebagainya halim. kita tidak syukur? Allah itu halim kasih tuh bukan masalah tuh tuh tuh seperti itu masalah-masalah lain terkait dengan ini. Aljulia Allah yang maha taqdir agar tidak terdapat fitnah di tengah manusia jadi terkadang bahkan di dalam pendakwa di tengah manusia terkadang kita terpaksa untuk melunda ada dulu sebegian sungna rawatan pilihan terkadang kita terpaksa melalui dahulu itu tengah masyarakat awal ada yang tidak memikulkan in the perkara yang demikian. Harus bagus, kalau saya tak. Mungkin ada dalam orang papa. Aku bukan suci masalah yang datang dari apartheid itu langsung saja diajak sedikit. Enggak tidak punya apa-apa dari situ. Tidak punya warna, tidak punya apa-apa selapakat. Orang sudah berbuat, anggur pun suci itu, dia buat dia pada drama yang ya. Nah itu saja. Jadi Menyampaikan satu perkataan atau pembicaraan pada satu orang oh, yang tidak sampai lah kalian situ Pemaknaan itu tingkat ke orang, orang yang tidak sampai di situ Lalu sampai kan? Tidak, karena tidak ingin terkenal Menarikkan itu menjadi tinggal bagi sebagian mereka Jadi tidak boleh Membahasa dengan persyataan, supaya contoh Maksudnya sesuatu yang berat di dunia Masyarakat itu, misalnya masyarakat semua sifat Fakir-kakir tak ada ke yang umum Masyarakat akhir juga Kalau di mahasiswa, kita tidak sampai akal, kita tidak akan di fitnah Jadi itu kuasa umum Bahawa kita berharap meyakini, berharap imani Omohat itu memiliki Sifat-sifat yang merasa sempurna, maulama yang merasa tidak tanpa berat kita Ta'wil kita sebagai bapak yang tanpa kita tanpa kita semupakan tanpa kita bisa men doorsak, tanpa kita tidak kesan katakan air sehingga kita pikirkan kaki lalu lagi dan Allah mana orang tahu yang boleh membuat cara beroperasinya apa yang ada di laluan dan itu. harus yang buah di ölkak book Mungkin tidak di hujung Terlalu banyak berlagak kakiumer Libung punya permitted flash plays Kemudian, terus tanggul batasan-batasan itu. Dan sah solat sahabat, tapi ini mereka juga menggunakan hal yang seperti ini. Di sini Sheikh memberikan contoh hasan al-basri. "Undur iba al-hasan al-basri, Muhammadu ta'ala, hari antara al-anas di mana Ibn Nakhadatah Al-Hajjah bin Yusuf Muihdihari Di kandirin ala sallallahu alaihi wa sallam Mirut Allah Perhatikan Sikap Hasan Al-Basri Ketika dia mengingkari Sahabat Nasib Malik Jadi Hasan Al-Basri mengingkari sahabat Nasib Malik Anak sahabat Hassan Al-Basri Ketika dia mengingkali Kerana ketika itu Sahabat Anas punya menyatakan kepadanya kerja kerja itu polima yang banyak di dengan bermain polima yang banyak untuk buru kaum kaum sering polima yang banyak untuk dia lupa darah itu buru. Nah, Anas menyampaikan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi suku Rohiim. Berkata Anas kepada Sahabat Anas. Lima tuh hakikul lima tuh hakikul haji dari hari ini. Kalau engkau sampaikan hadis ini kepada orang haji, kalau engkau sampaikan hadis ini, nanti menjadi khawatir orang untuk umarani umarani kaum muslimin untuk kaum muslimin sendiri yang khawatir. Dia sampaikan itu kepada orang haji orangnya sukarukul. Nanti besar besar salah kami menghadis tersebut, bukan hadis mengenai untuk umarani kaum muslimin. Jadi hadis ini harus bisa. Tidak ada sampai yang luar terhadap lah. Agar tidak salah dalam pemahaman dan akan dia Agar dia tidak mengalahkan sebagai dalih nah. Al-Hassass Al-Hassass Menyumumkan sahabat anda sebagai rohani Dan itu adalah sahabat Dan anda semuanya sahabat Anda semuanya sahabat Karena dia juga menyebutkan hal, hal itu kepada al Dan dia juga sebagai al-hassass Untuk melalui sebagai al-hajit jadi, anak-anak ini Bisa Anda harus menimbang setiap perkataan dengan Kemudian contoh lain, Wajmah Al-Ahmad Kali-kali kali ayat Kali-kali Kali-kali Al-Tahjib Al-Tahjib Imam Ahmad Juga tidak suka memberikan dari hadis. yang di situ bisa nanti bisa kita bagi orang-orang yang kurang berperang kepada penyelidik. Bahkan beliau disebutkan dihapus dari istiznya Allah amarau an tusfar, an tusfar, an tusfar. Melisnadi. Lalu orangnya, la fitnah, wala Tidak ada kebaikan dalam fitnah, tidak ada kebaikan dalam hurmah. Jadi Hadis-hadis yang ada kisah dan kisah pahami orang Untuk melakukan perlawanan, dia hapus dari Bersama khawatir, dia nanti kisah pahami orang Dijadikan dalil untuk Melawan kepada para penyelitian Abu Yusuf, itu tidak Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf ini boleh, kamu berapa? Abu Yusuf kan tidak suka hadith yang adik-adik Abu Yusuf tidak suka menyebutkan hadis yang aneh-aneh Kenapa tidak terjadi fitnah di tengah manusia? Ada orang kan di memiliki sekalian itu yang pelajar suka saja masalah yang aneh-aneh saja yang aneh aneh, bisa bikin sensasi, itu sampai tidak tapi juga tidak pernah Buatlah, orang yang memakai bahagia, kan yang dihati-hati perlu dihati sifat Ibu paling juga tidak suka mengembangkan sebagai anak yang Menyebutkan secara jelas sifat-sifat, kerana mesti tidak sampai akal manusia untuk memahaminya. Maksudnya, kesimpulannya: Antahu fiulfita ni leisahul ma'ud dan yuqal, walaupun ma'udan yuqal itu diakui. Izah fitnah bukanlah setiap yang dikatakan harus tersampaikan, dan bukanlah setiap yang harus sampaikan harus dikatakan dalam setiap segala keadaan ambilah, harus betul, ada syaratnya. Kita tidak memegang, atau pada saatnya kita diam, dan harus kita jaga lisan kita. Dan kamu justru fikir, kamu khawatir, takut, kalau-kalau mereka nanti menjadi penyebab terjadinya. Lihatlah sahabat saat bila diwakaf, tuhan jawabannya. Beliau berasal hati putra ayah. Ketika Ukraya ini menyampaikan hadis atau berbicara tentang kewajiban amal mahrum dan diimungkan bisa berfidnah Maka saat kan memasuki sahabat ini Menindiri, menjauhi prosesisian yang ada kepada sahabat Dan dia berkata kepada Ukraya Ya hadah, warga an yang anda Ajuwi imu an'akuna waksa berfidnah Apakah kamu ingin aku menjadi pemimpin penjara berfidnah? Hingga kau menajak untuk mengekatkan perkara-perkara yang kamu pandang maharuf itu La, la, Allahi Tidak, tidak, tapi Allah tidak Saat berlapas, melalui perayaan terlibat Dalam dalam kita kesemua Walau ada yang perkataan walau ada yang ada perbuatan Walaupun tidak pernah terimaik Kita tidak bisa menjumpaskan Kita tidak tahu usia akhirnya menyebab Terjadi menjumpaskan جديد الشيخ والناس ما بدأ يزيل الأمور بميزان شائع صحي حتى يسلم وحتى لا يعاصرها. ونستطيع أن نفحص تلك الفكرة التي بارشان يملأ سلامة ذلك التي لا تقع في كسران كسران. تفضل يا أخينا لكي نمر على الصواب عليه Ketika beliau berhancur ke Beliau sangat ingin mengembalikan Kaabah itu sesuai dengan Kewahid atau pondasi Nabi Ibrahim ya. Kerana yang ada itu dibangun oleh, oleh orang, -orang Yahudiya itu Tidak sesuai dengan bangunan yang ada di zaman Nabi Ibrahim Di zaman Nabi Ibrahim itu sebenarnya Sebagian dari hijil Bismillah itu masuk ke dalam Kaabah. Dan beliau ingin, tetapi beliau tidak berani melanjutkan lagi. Alasannya apa? Perlu memeriksa baru masuk Islam, baru meninggalkan. Dia ya, khawatir nanti malam mereka kembali menimbulkan bencana. Dan ini beliau ucapkan kepada istrinya: Arsyahul Jolohan, Hasbullah, diwajikan oleh Imam Abu Wahid, lewat. Kapal, walau itu ia ada awal ibuahim, walajalihlah bahayi. Kalau dapatkan, kerana kaum Muhyi Aisyah baru saja meninggalkan kekufuran. Teruskan. Saya akan buntukan kapal itu, lalu saya baru bilang sesuai dengan fondasi ibuahim dan saya jadikan kapal itu memiliki. Sekarang satu ya, seharusnya buat. Nanti di dia berapa hal itu? Ini tidak mungkin. Khawatir bagaimana ya, orang itu baru saja dengan keunggulan dan masyarakat. Sampai dia wawak itu tidak pernah sempat bisa untuk berjalankan dia. Berarti kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Syedh, bukan setiap sesuatu yang pahal, baik wahai, maaf, kita lakukan harus tumpah dulu. Baik. Burungnya semua menunggu dan keinginan untuk mengembangkan kakabah itu sesuanya, Ya, benar -benar. Yang itu, benar. Kebanyakan sekarang itu sudah bukan seperti itu. Ia adalah kemajuan kita lah. Tetapi kerana khawatir lagi terjadi fitnah, orang itu kembali lagi kubur sesungguhnya. Nah, anda harus fikirkan itu di tengah masyarakat. Anda harus fikirkan perkataan dan perbuatan dari kita berdakwah seperti nabi, seorang yang bersama Allah Taala kepada kamu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khushiyah yang jatuh pada kufar itu, hari ini asalnya asalnya hadisnya Nabi Hawazir Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kufar itu yang harus dijauhkan, Hawazir kerjanya sangat mahal. Ketika melihat perkotaan masuk memerlukan keabasan dibangun lagi sesuai dengan zonasi ilahiah, membuat beberapa pintu pintu masuk, pintu keluar. Khushiyah ayatnya di mulai, sampai di mulai, sampai di Naskah wasiat konstitusional Muhammad manusia Ali dulu. Maka keadaan dia ketika lalu boleh tinggalkan rencananya tersebut. Oleh karena itu dibuatkan pokok judul bab di situ. Bab manfaat ka Badaht ihtiyath wa khofa an yuslala al-fahm wa yaqau fi ashadidun. Bab tentang orang yang meninggalkan sebagian Perbuatan-perbuatan baik Kerana khawatir manusia Saka memahaminya Dan berjadilah sesuatu yang berbuat Daripada itu Jadi Masa semua punya kegiatan disitu Melakukan atau tidak Kalau dilakukan ada jaman jam Kalau tidak lakukan tidak ada masalah Artinya beri uji untuk dia Tidak memasukkan Jadi seperti yang saya contohkan tadi. inada kata asy-syek fa in nadana na'lam annahum la budda min al-aqli wa la budda min al-fahm makanatihi ta'ans harus berkeyakinan harus paham faso'at wa ta'ajjul umur la mai ma'luda tersesat-sasat terburu-buru jawab adalah perkara yang terjadi faman yajtarzamu kala la yakhul tu yajlis akalla man istaqara fi chasta'a al-jism Allah Taala berkata, "Maksudnya, lima tabur, hatta lima puluh tabir. Aku di setiap masyarakat ada Rasul, jelasnya tidak mahu sekadar sehingga menimbulkan perbezaan tidak dan harus yang berdakwah itu, berdakwah itu juga jinuh mengandaususul rasulullah. Telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Oleh karena ini tidak mahu, Allah Taala menghafal semua ini. Kalau kau pendapat, gimana? Pemerah apa yang jelas saya mengharuskan orang jemaah. Kalau sahaja diterima oleh pelakuan silakan. Kalau tidak, maka sudah selesai. Tidak perlu dipaksakan kepada masyarakat atau kaum Muslim ini. Ini kaidah yang keenam yaitu tidak setiap perkataan yang kita pandang baik harus tersahkan. Tidak setiap perbuatan yang kita pandang baik harus dilakukan. kita ini masalah yang sangat khususnya di zaman. Banyak siknya kaidah yang ketujuh kaidah yang ketujuh Allah memerintahkan kita untuk berwala loyal kepada yang beriman khususnya kaidah yang ketujuh bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berwala loyal kepada orang-orang yang beriman khususnya para ulama di zaman berfitnah ini kita harus tahu loyalitas kita pada siapa. Khususnya adalah ulama. Jadi patukan kita, kerukunan kita, referensi kita yang kita ikuti adalah ulama. Salam binulama, salam binulilah. Kamarullah, Jalla wa Ala, Baqoo, Al Ilyal. Orang mukmin, orang mukmin yang wahai saudara, wahai saudariku. Satu binan yang lainnya adalah wali. Saling mencintai, saling berbual wa faridun alayhi an yuhibbu min. Setiap mukmin itu wajib atas dia mencintai orang-orang yang beriman. Wa an yusahu wa an al-sughriya orang iman dan menjindari perbuatan buruk-buruk kaum mukmin. Fa ta'rifu at-takamul hadza al-mukminun hum Kemudian, karena orang Muslim adalah orang melayak syariat Allah. Muhummad bin Abdullah juga ilmu mendefinisikan al-quran. Maksudnya para ulama mereka yang menjelaskan kepada manusia al-quran. Muhummad bin Abdullah juga ilmu mendefinisikan hak dan batin. Mereka para ulama yang menjelaskan kepada manusia yang hak dan yang batin. Maka tidak boleh kita menyebut para ulama kita berkemudian lagi. Misal, ulama berbeda beda. Lalu ada mereka yang mendapat satu nama, tidak boleh ada menimbul nama yang berbeza yang terdapat dalam tajwid itu dengan sesuatu yang lain. Anda tetap menghendaki, dengan tali tidak berjulat dan tidak mempermalukan orang lain. Allah Azza Wajalla tidak meminta satu nama dibuat dibuat itu heil. Majlis majlis yang sibuk bicara orang tua, orang disebut dengan tidak baik maka itu adalah di su majelis majelisnya para ulama di order tuans bani para tidak yang waris tidak mewariskan iman para tadi mewariskan alaihi wasallatu wasalam ilmu dan ilmu itu ada pada para maknanya muncul waris tadi berarti muncul warisan dan sallallahu alaihi dan dengan sendiri sama artinya menjelah menjadi fitparan ulama menjadi rasulullah suhu uwa SAW Bagaimana siapa memulakan ulama yang memulia ulama Berarti dia memuliakan wa'i san rasulullah suhu uwa SAW Dan ulama akan bergampai yang harus kita melihat kita hormati kita beda kita sempat dengan baik kepada syufat-syufat syuris-syuris ini Siapa saja mereka. Nah di sini Syed menyebutkan karakteristik ulama-ulama yang mesti kita cintai kita berbalak kepada kita berbalak kepada yang pertama mereka adalah adik manu ahdsu minyak wal jamanan iwabdihim wa adik manu tawhib waladid nyerji uqidriyut iyatikun idakawinu tawdih iwabdihim mereka itu pertama adalah iman-iman manusia wal jamanan di masa mereka iman-iman tawdih di masa mereka kepada mereka pepahasan di masa dimasaknya jadi yang pertama dalam al adalah ulama ahli sunnah ulama di dunia apabila kita melihat politik kita melihat politik atau mati yang kedua hubung ahmussum dia di ma'arifu bin ahkam syafiyyah mereka ini betul-betul orang yang menguasai ahkam syafiyyah ini ulama itu pada al al al al kuliah mereka faham Maha pemufakir, mereka bab-bab yang suluhannya. Mereka yang dahulu berkuasa syarikat mereka enggak menganggap yang paham kayak ayat Mereka adalah orang-orang yang paham ilmu dan beradil pokok-pokok yang dijadikan. Jadi tidak ada hubungan pada mereka. Tidak ada perselisihan satu masalah dengan yang lainnya. Mereka orang-orang yang betul-betul memahami ilmu ilmu syarikat. Dan ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ini tidak perlu. Ya, saya tambahkan di sini mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya dan bisa memberi contoh baik ilmu dan tasawuf mereka. kemudian pemuda-pemuda tanpa anda sadari mencoba dan merendahkan teman-teman ada yang pertama ulama-ulama itu maafnya cuma kilau ilmu dikitab saja tapi bagaimana bagaimana lakukan dikitab dia tidak paham tidak bisa dikitab tanpa buat dia. kalau bertanya-tanya kalau ada ulama fikih, fikrim lalu-ulama yang kita kitab-kitab itu tidak ini salah. Anda pernah mendengar perkataan-perkataan seperti itu? Itu salah. Sebenarnya jangan tuan-tuan bahkan memberitakan orang-orang yang berjalan Allah subhanahuwataala kepada hadits itu. Jadi yang disebut sahulah Allah subhanahuwataala berserikat. Kalau banyak orang itu bercerita tentang sesuatu, itu wajib diukur orang tidak wajar. Yang tidak dihiaskan. yang pergi untuk masakku mempelajari dalam disini bagi kelompok kelompok ketika itu terlihat kelompok ketika itu terlihat kalau tidak apa yang berlaku kalau diri atau tidak apa yang berlaku untuk diri itu apa yang berlaku untuk diri wari yuk itu, Allah, kita lho jauh keingin agar mereka bisa membeli penyakit kepada kaum yang pergi lho itu ketika mereka sudah tidak ada yang mereka paham Saya tidak tahu itu kepada ahli. Jelas, orang yang seperti itu, Oh, saya tidak tahu bahwa cemutai dan syurga bagi ini, apa yang dihati? Kalau lihat, anda tidak seperti usaha bila ahli ini, atau siapa iman seorang ahli, atau yang lain-lain, atau tidak seperti yang dihati. Ya, kalau buku yang diterima dan diterima kan mungkin ada terbitan oleh siapa dalam itu, yang buku yang diterima menjadi hasil tanpa sahaja di dunia. Nah, itu yang adalah persebagian sebahagian tu bukan yang pelama yang biasa kita ingatkan perbuatan dan macam. ini adalah merendahkan melihatkan para ulama, ketika mereka mula mula pada zaman Tidak paham, perayaan atau waktu Kalau muslimin. Kerana fiqhul wa'afiq, memahami wa'afiq itu menurut aduk-aduk ini terlebih dahulu. Yang pertama memahami wa'afiq kaya dikatakan musulim, yang diatasnya dibangun hukum syafiq, stafiqan, fagwa fagwa syafi'ah. Maka ini harus dipahami, harus dipahami. Jadi hanya kamuulama yang bisa mendukungkan. Yang kedua, realitas yang tidak ada dampak pengaruhnya pada Ushul berita-berita, informasi-informasi dan lain segala macam tidak ada pengaruhnya. Nah, yang seperti itu ulama tidak membahasnya dan tidak ada gunanya menghabiskan waktu itu. Tetapi kalau terkait Ushul Tentu yang bisa berfaat-faat memutuskan itu adalah para ulama ilang Nah, Tuhan Allah semuanya Jadi jelas di sini, maksud kaedah yang ketujuh ini Bisa menghidang, maka kita harus merujuk kepada ahli dirimu Perkataan ulama Perkataan ahli ibu -di yang dia dipakai Kita wajib mencintai mereka Kita wajib membela mereka Dan tidak merendahkan Serta melecehkan Kita ulama sekalipun Mereka lebih berbeda Dengan pendapat dan penyamayan Yang kita pegang mendapatkan Baik Kaitan yang ke-8 Sheh atau itu menjadi kewajiban dan kewajiban jawab dengan keadaan yang dilakukan. Walaupun ini adalah dosa yang sangat penting. Lagi pula, yang jatuh adalah keadaan baru, harus betul betul diperhatikan. Walaupun kewajiban kufar, kewajiban itu adalah lekufar, iaitu walaupun terhadap orang Fahamlah ini adalah syarh di dalam syariat dan perlu dular mengular ada dua makna yang dimiliki dua makna yang bisa saja orang salah paham kafir yang pertama at-tawali yang kedua al-muallad at-tawali itu kafir. Almarh, orang biasa, maksud dia apa? Atawli itu bisa melibatkan seseorang itu awali dengan orang kafir, menjadi orang kafir sebagai pemimpin. Kalau buat, itu buat loyal kepada orang kafir. Hubungnya berbeda. Dan ini di zaman zaman kita harus siasat dengan baik, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin berbeda hubungannya dengan berwala kepada orang kafir berbeda lagi kita dengan meminta bantuan meminta tolong kepada orang kafir. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini. Nah. itu orang tapi suatu itu. Itu sudah. Cuba perhatikan. Yang ada di antara mereka itu antara Yahudi dan Nasara atau atau Yahad buat. Dan mereka telah menunjukkan kepadamu itu. Inna Allah la yamd al-amra zalimin. Wa idra ra'i al-jalali jadikan kamu ditasmi sebagai pemimpin kalian. Mereka itu pemimpin satu daripada yang lainnya. ya. siapa di antara kalian dan sebab itu maka dimasukkan orang-orang itu masuk orang-orang yang juri atau nasrani dan semua orang yang memiliki orang-orang saleh Kemudian yang ketiga masalah meminta bantuan perhubungan kepada orang kafir. Hal nah, ini sifatnya menurut para ulama kondisional. Ada kondisi-kondisi yang dimulaikan kaum muslimin untuk melakukan itu. Dan sebagai ulangan, ada juga yang membolehkan Dalam segala kondisi dan keadaan minta tolong kepada orang-orang kafir Mas'u Allah dibantu oleh orang, orang kafir Contohnya ketika Menuju jalannya, gayetnya adalah orang, orang kafir Ketika orang motif Mas'u Allah juga banyak Waktu itu dibantu peralatan-peralatan Orang-orang musuh itu bukan Setelah bergantikan petang Jadi kita ingin melakukan sesuatu tetapi ada tidak kondisi bahawa semua menerima orang kafir dalam ammad ada orang kafir yang tergabung, semua tidak. Artinya itu menunjukkan kondisional konvensional dilihat dari masalah dan mazhab yang melipat kaum muslimin. Baik, kita Alhamdulillah Kita sampai kepada bobit dan kuarik yang tertakdir. يا الأخير كتابة اليوم أن لا تطبق أيها المسلم عادية الفتن على الواقع الذي تعيش فيه فإنه يحلم للناس سنة ظروع الفتن مواجهة عادية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ويبقل في مجال السلم وعادة صلى الله عليه وسلم كده هذا وضع هذه هي الفتن ونحن ذلك apa kata-kata ini? kata dia Wahai muslim Wahai muslim Jangan kalian perhatikan Hari sahaja muslimnya itu Kepada kondisi Kehidupan muka Karena di masa-masa muslim Nanti orang suka berbicara Dengan hari sahaja muslimnya Tapi jangan diperhatikan Muka-muka Karena bisa berbeda kondisinya. itu dengan yang dimaksud Oleh masuk Semua Yang dimaksud Asal soalnya, kalau dia mengajarkan kepada kita adzan istilah fitnah, bukankah tujuannya diterangkan tentang-tentang kepada daritah zaman sekarang? wa inna usul tentang insallah ayat itu menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh insallah ayat-ayat dan terbukti. Sambil mengingatkan kamu semua waspada pada fitnah-fitnah tersebut. Fitnah Misal. Ada sebahagian orang menerangkan sahaja diintalfitnya di akhir zaman terburu-buru terakhir untuk diberi anugerah. Ada hadis yang berbunyi sesungguhnya fitnah di akhir zaman itu terjadi di bawah kaki salah seorang an-Nabawi. Ada yang menerangkan maksud hadis ini adalah simpulan dan simpulan langsung diterapkan hadis itu kepada orang. Maka itu tidak boleh Karena menurut itu itu yang dimaksud oleh Jadi soal langsung bukan orang itu Nah menerapkan hadis itu Ketika kita belajar dan dan Kita hanya dimujukkan Hadis itu apa yang disapai Kalau itu benar Tapi tidak boleh langsung kita beratau Kepada kesan-kesan Atau ada hadis itu Soal orang lain Kata Yesua Hanya sekarang menurut Alhamdulillah, Alhamdulillah Sehingga muskak sehingga orang yang diakhir sama berdamai di atas seseorang berdamai di atas seseorang semakan, diturui seseorang sebagai pemimpin lalu disebutkan Yang dimaksud situ adalah orang yang pulang menjadi Ini juga tidak perlu menerapkan Hari sedikit kan ada tidak ada pelupuan dari Nabi Dan Kemudian ada zaman cerita, pada zaman itu akan muncul pasukan-pasukan yang berbeda hitam, berbeda berbeda hitam dari timur. Lalu pada persisat itu adalah pasukan beribad, dari orang-orang yang berislam. Jadi kita sama, zaman minal jin, orang-orang tersebut tahu faham, dia beribad, tahu Jadi pada persisat itu pemula, sulaiman, nabi muda mendakwirat atau menerapkan hadis-hadis dengan cara yang tidak tidak benar dan tidak itu terkadang anda pembeli buku baca lalu itu disimpulkan di alam itu dari bukti-bukti sejarah buktinya orang tua orang tua atau siapa sahaja yang muncul menjadi dakwiran itu pernah tidak mendesak kita itu tapi hanya mendesak secara umum siapa umum fitnah itu jadi ini perkara yang ada yang sebagian mengatakan bahawa Yahuddin Syah sekarang itu pekulangan awal-awal pekulangan pekulangan zaman Nah, mana dia itu? Memang ada hadis yang menyebutkan ada terjadi pekulangan-pekulangan pekulangan di Zidara, di Syah, tapi kan tidak ada hadis yang mengatakan bahawa pekulangan sekarang itu lah dia Hadis yang menyebutkan ada Al-Waqi, tapi juga tidak Tidak ada Menerapkan hal-hal dari ketika akhir-akhir Alhamdulillah kita, kondisi kita tidak menyesal Apa itu adalah waktu hal Cukup kita paham yang Pasti akan selesai Cuma kata-kata waktunya bagaimana terjadi kita lihat? Tidak terlalu Wahada berkata di akhir-akhir kita, alhamdulillah Wabat, wabat, wabat, wabat Wabat, wabat, wabat, wabat Fil-muslimin dari sallallahu alayhi alayhi alayhi wa jemaah Kenapa hal-hal seperti itu? dan untuk mempunyai diri dengan kaum musulim, bukan berhasil manfaat manusia maaf jemaah Wa inilah anusulatim wa jamaah yang mengumumkan kita dua ahadith tersebut Anusul jamaah, kalau mereka ketika menyampaikan hasil fitnah tentang fitnah yakni zaman, itu adalah darah mereka memberi pindahan menjauhkan kaum muslimin dari fitnah hingga tersebut agar kaum muslimin tidak terima fitnah, fitnah tersebut terdapat macam yakin bahawa akan sampaikan oleh nanti akan mulai di mahasiswa. Tetapi masalah menerapkannya itu bukan tugas tugas kita. Nah, dengan demikian itu dia keadaan ya. Ini sampaikan oleh Syekh subhanallah selesai seminar dan sarwas tanya jawab sampai asal, Silakan tulis pertanyaan dan kajian kita ke akan menjelaskan sesuatu yang yang menjelaskan dari malas salat ke dalam ya, yes. dia, selulusi, ya. dia akan menjelaskan. Dan begitu selusi, dia akan menjelaskan kesimpulannya, kesimpulannya lain-lain. Kerana untuk kesimpulannya itu tidak ada untuk kesimpulannya. Tapi ketika dia malas ulfir, dia hanya haus itu saja, ketika dia tinggalkan habis, dia tidak dapat kebaikan lagi. Jadi, selain itu juga, ketika seseorang yang dijalan mengumpulkan jemaahnya, maka syaitan sebutkan dia sebut, ini adalah bahawa Doha, ketika dia berkumpul seberapa semakin banyak, seberai banyak. itu kalau dia berkumpul seberapa semakin banyak atau orang luar lain Singa serigala akan berimba dalam samata yang ada, buat, daerah, ada di bingung, sama, dia ini. Semakin banyak berkumpul dia, semakin di dia untuk memiliki. Tapi kalau sedikit mudah dia, apalagi kalau sudah berpisah, itu adalah hal-hal. Namun kita lihat Ketika sesuatu yang berhubung dan nyaman Maka kita bisa berhubung dan berhubungan Dan menjadinya kepada penyempat Dengan melihat realita Banyak yang ingin dalam pemiru Bagaimana musuhnya Pemiru selesai Sedang sesalah yang mengolahkan agar tidak diisi Allah setelah dikormen ulama asli itu memakakannya saling berbeda dalam masalah ini kalau anda memayangi kalau ulama yang membolehkan silakan. dan jika anda melihat ini perlama yang tidak membolehkan selanjutnya silahkan tidak ada masalah yang penting jangan saling berkecapa jangan selalu berusaha kena masalah itu jika terjadi pertengkaran, pengusahaan kena masalah itu yang beruntung adalah orang takdir dan musuh kau mesti apa kalau sudah berjamaah tidak diteriakkan untuk teriakan siapa? Orang yang fokus jadi ilmu dan tidak ada gerakan untuk ke arah daulat Islam sesuatu atau lain. Nah ini dia kali anda harus paham. Sebenarnya dibuat dari ciptakan itu apa? Allah paham tahu itu. Kemudian dibuat nabi itu diputus untuk apa? Tujuan al-quran itu diturunkan untuk Jadi anda untuk ya, dari situ hendak faham apa tujuannya itu turun dan siapa apa? Yang berikut, tujuan hmm. ni dari sisi katanya, kalau turun tambahkan ini berbandar pada orang manis itu tu. Tujuan bagi al-quran itu diturut adalah untuk mengajak manusia untuk memberikan amalan berbenda kepada orang oh, itu kunci Tujuan al-quran itu turun ini. Ada pun yang lain-lainnya Seperti kenapa Ibu adalah jembatan untuk membuat ibadah Kepada Allah Dan sejauhlah payunya Oleh kerana itu Tujuan 8 masyarakat Ketika pertama 5 tahun Mana ada yang menjelaskan untuk menegakkan kelapa Ada pernah dengan Ketua setahun yang menjelaskan Dia simpul untuk menegakkan kelapa Tidak ada nah, Jadi rendah payu itu sebenarnya Anugerah dari Allah Buah dari tidak kesukoman amal dari perjuangan makanya jangan katakan bahawa salat tidak menyakitkan dan tidak merenggakan. Salat salat ini merenggakan syariat Islam kerana itu adalah wajib merenggakan syariat Islam juga termasuk baginda ibadat pengamalan diri dalam melakukan semua sebarang ibadat. Tetapi salat salat salat pengikut salat salat mereka memimpinkan tidak, insyaAllah kenapa tersebut sesuai dengan cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Sehingga Rasulullah akhirnya, dan kamu sendiri ketika diberikan kekuasaan kepemimpinan oleh Allah s.w.t. Maka harus kita ikuti menteri Rasulullah s.a.w. Apa metode Rasulullah s.a.w. ketika dibuka boleh bukan sibuk untuk menjaga apa, menurutkan hasil-hasil selama setidak, berapa-berapa? Belum sibuk mengajarkan, mengajarkan panggil. Pemimpin itu, pemerintahan itu sebenarnya adalah gambaran dari masyarakat Sebagaimana bentuk masyarakat itu? Mereka akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kondisi mereka. Kalau kita itu memperbaiki pemimpin-pemimpin itu, masyarakat kita. Benda apa? Benda mengajarkan ajaran mereka. Ada orang puna menjadi oleh orang yang makan dia, sehingga dia dapat nanti Baru Barangkali anda harus mengajar seorang pemimpin, bahkan pencetus pergerakan pergerakan Islam ini itu tidak perlu saya sebutkan namanya, orang ini yang telah mengajarullah, mengkuburkan malah dia sendiri akhirnya berkata jika anda ingin menegakkan khilafah maka menegakkan khilafah itu tidak menegakkan khilafah itu mungkin anda menegakkan khilafah itu kalau khilafah islam itu tidak akan begini anda juga tidak ada kerana syaratan anda itu dia Así, anda -tang -tang yang sederhana tahu saya tidak lihat tersebut caranya itu juga menghasilkan nah ini yang terus anda tahu Jadi, dakwah salah kalau sunnah wajahat, ia melarang bersolawat, bahkan menerintahkan banyak-banyak. Menulis nama-nama, tulis soal. Menyebut nama-nama, salam-salam, maka menerjadinya, menerjadinya, kita juga dirinya dengan soal. Terpajar soal itu adalah soal. Ustaz, saya belum faham keadaan yang terdapat, saya menjelaskan lebih baik. Ayat keempat ini maksudnya memahami is, memahami tidak perkara karena syair ini menjelaskan karena di Arab itu kan ada hubungan keuangan Arab Saudi ini antara dengan Amerika, mengapa? Nah, karena karena Arab Saudi pemerintah Arab Saudi itu meminta bantuan kepada Amerika itu terjadinya perang Irak ya tera -tera. ketika Irak mengancam sering-sering mengancam penyerangan. Nah, beliau ingin ini supaya tidak menjadi fitnah. Ada tiga hal yang harus dijelaskan. Pertama, mualaf dan istiakat atau istijak. Nah, jadi mualaf ini membela orang kafir, menolong orang -kafir, kafir yang berkorban orang Islam atau mencintainya, memperdepannya orang kafir itu karena agama orang kafir. Tidak Agar bagus. Ini saja. Kalau ada orang-orang yang membantu orang-orang, dia akan membantu orang hafir mempunyai kaum Ini kalau ini, dengan Saudi, apakah akan dibuatnya di tidak? atau tidak? Kenapa? Mereka bilang tidak, dia akan tahu musim Sebenarnya, kan yang berkata, mereka akan tahu musim ini adalah saksa musim, musim itu dan memanjang waktu itu anak Saudi. Dan mereka tidak sanggup, tidak ada ketalentar lainnya, yang berbicara lainnya akan bisa membantu lalu mereka melakukan tahun 2 bulan yaitu yang sebenarnya mereka bayar Rusia, Cina seperti itu, menjelaskan campur dalam masalah itu kemudian akhirnya mereka kemusia Cina seperti itu yang membangun, kemudian menjelaskan kemudian akhirnya mereka menjelaskan dan mereka menjelaskan nah, akhirnya menjadikan ibu menjelaskan mualah, kalau mualah itu menjelaskan Menganda perkhidmatan lebih baik daripada kerajaan yang terhad di sini. Kemudian perkara itu terjadi di isti'anah meminta bantuan perkhidmatan atau istighfar demi orang itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. So ada Rasul dan masalah itu sudah tidak lagi kondisional tidak keadaan. Ya, ada lagi masalahnya apakah membolehkan tersulat kondisi keadaan semasa tidak memerdayakan agama Bagaimana kita terhadap, bagaimana kita terhadap ulama yang jatuh pada kesalahan dalam sastra tidak? Apakah boleh meninggalkan semua perkataan ini dalam kita tidak? -tidaknya. Contohnya, tidak semuanya semuinsa punca contoh ibu hajar dan lima penlawan. Ibu hajar zaman yang hadir, tetapi dia dalam semua sifat tulis. Ibu lawan pun juga. Dan bagaimana? Maka di sini kita meyakini mereka ini para ulama ini bukan dengan sengaja melakukan kesalahan. Mereka sudah rosak. Mengkaji, mereka adalah orang-orang yang berilmu, mustahil mengkaji, tetapi terbelit dan disitu situ mereka hasil istighathnya sampai di situ mereka adalah mereka semua orang berilmunya dan tetap ilmunya kita ambil yang terpikir, yang terpikir dan terpikir dalam kata-kata langsung dalam al-qur'an yang terbelit di bawah jalan ilmu dalam masalahnya, apalagi di masalah yang mendasarinya. Pemahaman yang sah, yang sesuai itu dan pemahaman saya tidak dapat menghubungi seperti itu dan Jadi bukan sahaja dia mengkaji, mengkaji atau seterusnya saja, dia terbincang dalam pesawat. Maka kita doakan semoga Allah menghendakinya. Dan para menjelaskan mereka tetap orang Islam kita dan kita ambil ilmu mereka. Perkara yang salah dan perkara yang betul terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun kesalahan itu harus kita ingatkan dan kita jelaskan. Siapa yang berhak mengeluarkan sesuatu dari al-Qur'an dan Syarh? Hmm. Oh, oh. hmm. kan, ya? ya, Ada yang di dari umur Nabi, dan siapa yang memfahamkan ulama? Di mana yang anda berjumpa dengan ini adalah ulama yang berurusan dalam masalah ini. Ada kerajaan di sebuah yayasan Islam, yayasan mengatakan agar semua umum dan perebut bagi perempuan dan sepaham dengan mereka bagaimana sepertinya sebagai karyawan kalau kajian yang diajarkan di situ kalau dia diadakan di situ benar orang-orang yang sesuai mempunyai suatu sahabat dia akan sama semakan kalau, kalau lagi dia ingin bulu itu agar bisa memahami orang yang disini sekolah itu maka tidak lagi kajian yang diselamatkan bisa menyebabkan lebih akhidat atau mempunyai orang-orang yang sedangkan bagus tapi kalau yang maksud orang boleh wajib kepada siapapun harus di situ saja dan berpaling kepada guguran di situ saja kalau menelangi di gugur walaupun ada semua jamaah tadi dikeluarkan dari situ air yang kita boleh ini mengalir kaum muslimin ke kelompok dan memulukarlah kaum muslimin Di tengah zaman keseluruhan fitnah dan keperasian dalam masyarakat Bagaimana kira-kira ada semestinya sikoman yang keseluruhan Tadi Muhammad SAW Yang pertama awalnya selalu beraku Adakah dalam menurut fitnah ini tetaplah lalu menurut ilmu Selalu menurut ilmu Kemudian yang kedua senantiasa menjaga dalam Kemudian yang ketiga senantiasa sering dalam para ulama Ilmu yang para ulama Mungkin untuk mereka Mungkin untuk mereka Mungkin untuk mereka kemudian yang berikutnya jangan jatuhkan jangan jatuhkan jatuhkan di dunia di wilayah informasi pertakanan sesuatu yang jelas fokus aja untuk hidup berbagi di dunia silahkan untuk hidup berbagi pada pada dunia kita dan jangan dicapur dalam musuh-musuh yang anda tidak berhitung Bagaimana tiada tiada terbiasa selama perampalan tidak terbiasa besar dan sembaya malam Dan Jadi pasti yang lain. Caranya, harus dibiasakan dan ingat berbuat terbesar besar terdahulu dampak yang terdahulu. Tapi di komposisi. Kemudian mohon kepada Allah Subhanahu Wataala buat anak untuk dipelihara Sebelum berbuat fikir Sebelum berkata tiada berani. Terbiasa melihat. Jauh ke depan Bukan berarti kita tahu perkara yang baik Tapi kita melihat masalah seluruh sata Sehingga kita lihat Dan seluruh sata adalah Dalam sikap serta memutuskan Baik, ada apa lagi lain itu sekarang Ini ada yang boleh kita jawab malas malasnya Ada salah sata yang Bersibatkan diri sebagai seorang sata diri Tapi beliau berkandisi di salah satu radio dan bagaimana memutarakan sesatan Syekh Al-Masad berkali-kali saat yang nisesi bukanlah Syekh Al-Masad ada pelama dan berkandisi dari radio-radio ya, berkali ilmu orang yang ada maksud tadi dibandingkan Syekh Al-Masad belum ada Ya, apa belum ada apa-apa dalam ilmu wahad sahaja tetap belum ada belum ada ilmu orang kemudian pada dalam Allah, pada per dunia. Disuruh kan kita itu tidak sanggup. Kalau kita saja. Suruh marah kepada Kita tahu. Dan ini sama saja anak DK anak DK mengintip guru perdua dikit. Urusan dia. Urusan perdua DK, urusan apa? lalu seorang dua tahu punya kitab satu dua dua kitab dari semua orang kemudian menghabiskan manusia kita dia itu untuk mencapakan orang-orang yang mana-mana dia saja saja itu banyak daripada budaya jadi dia harus tahu bahawa setiap apa yang dia lakukan akan dia pun berbawakan setelah dia melakukan dan manusia akan dia yang kita terhadap yang fundamental ini seorang yang akhirnya membawa kita dari kiamat menuju is orang yang ya Pak. Iya, senang. Di dasar ke-65, di dasar negara di dasar negara. Apa itu nomor 5? Sampai-sampai di alamat. Hmm? Tentang mengenai masa itu. Ah, iya coba. Kalau yang di dasar modenya masih panjang terangkat, itu kemudian itu berarti ada dua jalan, yang pertama dari ya, jalan yang pertama, jelas, ya? yang pertama, yang pertama itu bukan jalan dari ya? jauh ke khalifah, ya, yang kedua timbangan itu masuknya Islam, itu sudah terjelaskan. Ya? Yang pertama timbangan yang menentukan mungkin atau tidak, kasir atau tidaknya kelompok atau jauh hari atau tuh bagi dari Islam atau tidak. Ya? Yang kedua, saya jelaskan, jadi Kimbangan, dia bagaimana kita bisa menyimpan Kesempurnaan Islam, maksudnya kesempurnaan di sini Kita sudah tahu, kelihatan kompong ini masuk dalam Dekok, kelompok rumah dan rumah yang dibuat ya, Tapi ia ya, bagian dari Islam Lalu kita bimbang lagi Apa yang kita bimbang, kita bimbang apakah dia Walaupun dia masuk ke di rumah dan rumah Tapi dia berada di akan berjalan lulus setidak ya? Jadi dia ya, kan, ya, yang berbimbangan Di mana ada yang bimbangan disuruh, kita memungkul Satu kompong ini, apakah berada yang tersebut Biar semangat namun, biar mustahil matahari, ya? Ya? Itu tadi juga saya jelaskan. Mungkin teringgalan dari dulu. Ya, sekarang. Mungkin ada yang memahami dengan jelasan-jelasan boleh, bagus sesuatu lainnya, ya? Ya, sekarang. Ada yang mempunyai dulu. Satu. dari mana tidak ada